на той святий вечір. Як щороку, так і нині, накривав Антоні стіл до святої вечері в малій їдальні. Помагала йому краденцова Анеля. Панна Анеля ще нині не знає, як класти келішки до вина. Один, то ще потрафить, а як треба дати по три до кожного накриття, то вже пише і пропало. І він попереставляв келішки як слід. А серветок у нас не ставлять шторцом, прошу то собі також десь записати. І поукладав серветки А чи не забула панна Анеля Стіл притрусити сіном Бо то нині святий вечір А ми якісь ніби християни Не забула, ні, відповідала Анеля Котрій наскучили ті науки старого Противитися не могла Але була недобра А що злість виводить чоловіка з рівноваги Так пустила з рук дорогу севську філіжанку Антоні почерводів, і його права рука автоматично піднялася вгору, але пригадав собі, що то панна, і що нині святий вечір, і сховав руку в кишені. Наянеля позбирає череп'я і винесе, але так, щоби ніхто не видів», – сказав ласкаво, а в душі погадав собі, що це кажуть добре, коли посуда на святий вечір б'ється, тільки щоб лишилося до пари. Потупцював креденс, почислив і заспокоївся, бо лишилося якраз до пари. До пари, сказав, дай би Бог, щоб була пара. Чому б не могла бути? Хмелинський, щоправда, не князь і не граф, але зате чоловік добрий, мудрий, як сотворений на мужа панни Марії. Може б хоч вона була щаслива? А то гроші є, маєтки є, а щастя нема. Гет, і він махнув рукою, візьмем покійного графа і графиню. Тільки жи і Бога хвали, та де там, не до пари. А тих двоє, як у кірці маку знайшлися, дав би то Бог. Він боявся, щоб ясна панночка не віддалася за якого зруйнованого панка, бо з довголітнього досвіду знав, що в таких подружжах нема благословення Божого. Не чула, Анеля, чи вже там тая парада скінчилася? Яка парада? А от то та ялинка для дітей. Якраз тепер кінець, вже й панночка з панечем вернули. Старий ще раз окинув оком знавця святочно накритий стіл, тут тарілку посунув, там перетер серветкою вилки і показав подавати борщ. Цього року буде людська вечеря, бо доктор є, а він панських вигадок не любить. Йому мусить бути християнський святий вечір з голубцями, пирогами, навіть скутею, по закону. Золотаний чоловік. Та що з того, коли парубком до неї ходить, а волос уже таке добре сивий? І яка би то пара була, якби так, графиня, та що й казати, прямо не розбереш, їздить щоднини, ще коли якої біди собі в лісі напитає, і чи не краще, якби побралися та зажили вкупі. Добрі пани, та не для себе. Вже хотів іти просити, але пригадав собі, що треба приготовити проскуру та ще з медом, а тоді задзвонити, бо такий тут звичай на святий вечір. «Діти, вперед!» – гукнув доктор, почувши дзвінок. Хмелинський і панна Марія не противилися, і дві пари увійшли в їдальню. Графиня взяла тарілку з проскурою і поділилася нею з Марійкою. «Дай Боже, щоб здійснилися твої бажання!» «А коли я чогось неможливого бажаю?» «Щоби лише добрі і чесні були твої бажання. Не нам знати, що можливе, а що ні». «А вам, доктора, я дійсно не знаю, чого бажати». «Всього доброго, усього доброго, ласкава пані. А вам, пане Хмелинський, щоб дались ваші плани, і щоб не мали таких пригод, як там того року, і щоби скоро оженився», – додав доктор. Панна Марія спаленіла. «Дивна річ», – говорив доктор, – «як то молоді панночки паленіють на саму згадку про оженення чи про віддавання. Це ніби вдар у стіл, а ножиці озвучться». Нині святий вечір, доктори, пригадали йому графиня, не вільно перечити ані докучати нікому, мусить бути мир. І сестру любіє, чи там і братолюбіє, і згода, докінчив доктор. Майже мовчки їли вечерю, особливо рибу, яку подавали на назимно і нагаряче, начинювано і приправлювано на солодко, бо Антоній дуже пильнував, щоб було 12 страв, як велич старосвітський звичай. Навіть гарний сніп золотої пшениці стояв у куті. Щоправда, якось він себе дивно почував, перенесений із стодоли до розкішної палати, ніби засоромлений похилив колосся додолу. «Сіно є», – сказав доктор, нащупавши його під столом ногою, – «тільки квокати нема кому». «Як то квокати?» – питала панна Марія. І доктор розказував, як по святій вечері діти лізуть під стіл, квокають і шукають усіні горіхів.